8. A nap nehézkesen emelkedett a keleti hegyek fölé, és új napot gyújtott nekünk. Az asztronómus kikapcsolta a számítógépet, zapkását evett, aztán lefeküdt aludni, északi szél fújt, a hegyekben havazott. Gyapjúzoknit húztunk, langyos pikk-süteményre gondoltunk, szorongásra és egy kanna kávéra. Porgrimú elindult otthonról a körzeti megbízottékhoz, egy nagy léptekkel haladó embernek gyalog tíz perces távolság. Rendőregyen ruhában volt, belépett a garázsba, kitöltötte az ajtónyílást. Jonas az íróasztalnál ült, és nem tudta eldönteni, hogy örüljön vagy inkább féljen. Egymás szemében néztek, de még köszönni sem volt idejük, mert sorrújj jött oda egy tortával, a férje pedig egy tortavágó késsel és négy tányérral. Vágott egy szeletet Porgrim úrnak, és azt mondta.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 Jonászból egy szót sem lehet kihúzni, de megiszik négy csésze feketét, pedig naponta csak egyet szokott. Aztán Sorún elmegy dolgozni. Porgrim nagyot sóhajt magában, megkönnyebbülve, de egyúttal szomorúan. Sorún intelligenciája égkék, úszodressze és vörös haja közelében mindig feszélyezetnek, bizonytalannak és esetlennek érzi magát. Aztán a körzeti megbízott is elköszön. Vár az irodafiúk mondja. A sok szar papír,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 Jonas valószínűleg nem igen gondol ilyesmire, de talán ez az oka, hogy úgy tűnik, egyáltalán nem öregszik. A bőre sima és puha, szép látvány ez a két férfi együtt, Porgrim úr és Jonas. Néhány hónappal azután, hogy Jonas reszketett az első ülésen, eladta a házát, az apjájét, és beköltözött Porgrim úrhoz, ahol biztonságban van. Tavasszal és nyáron, kora hajnalban kisétál a faluból,